Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu, salamu, ala, khairi, khalkillah, nëbijina Muhammed wa ala alihi, wa ashabihi, wa men, wa ala. Allahun e madhruar e falenderojmë dhe vetëm për ti në dimë dhe falje karkojmë. Shukua e së të ndërruar, pa takojmë i sonë të në takimin e radhës me mësonin që ka thëtë feja. Lësë Allahun e madhruar që të i bekon takime tona dhe të i bëndë frithshme për neve, të dobeshë minit në kësaj bote dhe të jemi nga ta që do të akorën shpërblimin e Zotit ditën e gjukimit. Kemi kaluar në takimet e kaluara në tema të ndryshme, të lojlojshme, që për mes tyre kemi trajtuar dukurit negative. Dhe kemi thënë se qka thot feja për dukurit negative dhe jemi munduar që gjithë do ta kem t'ja kushtojnë një dukurit të caktuar negative. Edhepse, si kur që e kam përmendur, dukurit negative fatke cështë jenë të shumë ta, dhe ato nga njëra dhe jenë në shtim e sipër, por i munduar që t'i përmendim ato ndo është ta më të përhapurat, më mendikim negativ e kështë mërat. Gjatë emisioneve që kemi kaluar dhe një më tani vërshdimisht ka pas nga shikua si tanë që kanë preferuar të nga kontaktujnë për mes mesajëve, për mes SMS-eve që i kanë nërgua në numërin tanë të telefonit. Dhe në pamunësi që gjithmonë të i përgjigjemi të gjitha atyre SMS-eve që nga kanë kan ardhë, jenë grumbulluar me dërde një numër i madhë pyytjesh që kanë ardhë ekskluzivisht, do të tëtë, të të për emisionin që ka thot feja. Andaj me të vërtet, endim vetëm borçli përbal këture njerëzve, të cilët nuk patën mundësi të inkuadruen për mes telefonit dhe preferuan me dërgu me SMS, me adres të emisionit tonë, që ka të të feja. Andaj, <coughs> sonte, para se të fillaj do të tëtë me një tem të re, që shpesoj të të bëjmë javën e arshme, inshallah, sonte, kam preferuar, shiku e nëruar që, të i përgjigjemi në pjesën e partë të këti emisioni pytjeve që kanë arë për mes SMS-ave. Në si kur që e të seka, me dëvërtet, shumit se e pytjeve këto bartin vullin e emisionit tonë. Me një fjalë, kanë arë në adresën e emisionit që ka thot feja. Andaj, ndihemi bërshli për balë shikuësve tonë që të ju hapim përgjigjën e këto pytje. Parës e të hapim, si kur që e përmenda lidhjenë, për inkuadrimin për mes telefonit, dëshërë që në këtë pjesë të partë të emisionit të filloj me lezimin e këtëre pyjtjeve. Thëtë për emisionit që ka thot feja. Kam fillu mu fal duke shiku televizionin tuaj. Gjithë familje e burit janë kunder meje. Më thonë për i këqyrë ata me mjekra, ma mirë lezat dhe qka. Pse po unë nuk po mundem se më pëlqen shumë televizionin juaj. Elhamdulillah që kemi arritë që të prezantojmë emisionet e dobishme porosi e, të mira që përmes tyre njerëzit po e gjejnë udhëzimin, po e gjejn rrugën e të Allahut të manduar. Dhe kjo është edhe një dëshmi e radhas që Elhamdulillah emisionet e këtij kanali pavarësisht, do të thotë emri i emisioneve, por në përgjithësi do të thotë ajo që prezantohet përmes timisioni, ë Po arrin që, alhamdulillah, njështë i vediston për fejnë Allahot Azogjel të alërgën brengat, telashet, mos pajtimet nga trezët e caktuara dhe po arrin që, në falërimi Allahot Manua, njështë të uzuë në rrugën e drejtë. Faktën që gjithë familja e burit janë kunder të e në këdretim, të kështë që të bëshë sabër. Nga se Allahot thotë, këdhal një ke kundë të minë këbel, thë menë në Allahu Aleikum. Kësu këni qenë dhju maheret, për Allahot Ndështëta, edhe ti para uzimit, nuk ke pas mundësi me e pranundi kënë që farë namaz. E ke pas vështirë të kuptash se pse duhet në buluar, apo pse duhet me e kënë një obligim, pse më nërgu për i kësaj ndelesë e kështu më ratë. Por Allah u ka dashtë të kam shiruar dhe i uzuar. Por fakët që ti uzuar, nuk do të tëtë se e tërë familje që ti e të, të në tashmeta, familje e burit tënë, janë të uzuar. Ata janë në të njëtë në buët që ti ke q Por Ty Allahu të ka nxjerr nga ajo, alhamdulillah. Në do ti mirë kuptosh. Duhet të sillesh mirë me ta, të bësh sabër dhe të vazhdosh me udhëzimin tënd. Në anë teater, do të fotë që thot po e qjo ta më mjekra në të televizionin ton do gdalen të, të gjithë më mjekra. Kjo është e para. E dyta, edhe mjekra shpjesë fest, andaj nuk duhet të paragjikohet njeriu për shkak të mjekrës së tij, por të shikojmë çfarë po thot, le të ndëgjojnë çfarë po thotë dhe nuk duhet para gjikuar përmjën, pa por shiko që farë përthuat, në qovë se në atë që përmenën këtë televizion, ka diqë që është e dëmshme, që është e rëzikshme. Atëra, me dëvërtit, ata kanë të drejt në këtë pengjes. Por nuk do e gjenë kur, nuk do të gjenë kur atë që pretendojnë se transmitohet në këtë televizion. Në në të të të të të të të të të të të të të të të të të të t ajë që thot më mirë lezot diçka anë në rregull edhe lezo por edhe edhe shikoj nga televizioni. Mund do të që mostë shkaktosh probleme dhe konflikte në familje, mund do të jesh një mesatare, do të thot, dhe në këtë mënyrë ta forcosh udhimin tënd, ta të, tën, të vazhdosh me rrugën që Allahu xhallahu ala e ka përzgjedhur tashmë për ty. Allahu të forcoj në rrugën e tij dhe boft Allahu xhallahu ala që edhe pjesa e mbitër familjes të kupton drejtë rëndësin e këti televizioni porosive që dalin për ti dhe të uzonë në rrugën e drejtë. Në fund të them që të shpeshtosh dua dhe lutjat që zotin Gjelleone edhe ata të uzonë dhe besoj që së shpejti do të i kalosh këto probleme me lejnë e latë të manuarët. Thët, jam një motër nga Macedonia, i fali 5 vakte, por kam gacmime nga shejtani, kam angët dhe stresë, Shpesh me bështë si kur më shetë diqka, o si kur ka diqka, a ka mundësi të me të regoni dhe një dhikra, apo diqka që të largohet. Të përfraj që ta keshë sa më afor vetës të ndë, në burojnë e muslimanit. Dhe aty ka lutje që përdorën për asë të ndryshme. Do të tot, lutje që thua në mëngjes, lutë që thuan në mbrëmje, lutë që thuan ku në riu në din frik, lutë që thuan ku në riu ka depresion, lutë që thuan ku në riu shëhë ndër të keqe, lutë që thuan, për shambull, pas namazit e kështu më radhë. Andaj, bëja a fërvetës më buru në muslimanit. Rëjtë gjithë mund më abdes, rëjtë në shëshëritë e mirë, përmendë Allahon e madhën uvarë, me lejnë Allahon dhe zbejen këto shqecime, këto ankthe, dhe me lendë do të munduar do ndihesh do të ndihesh shumë më mirë. Thot jam fetar dhe jam babë i katër fëmijëve. A është haram të prish kunorin me gruan e më buq kuror me një grua tjetër në fërmë tjetër shqiptare vetëm për letra. Shkaku i gjënës ekonomike e pastaj pas 37 ta kthei kunorin me gruan. ë Voi nderuar në disa r ekimisëruar kët pyetje në këtë emision, dhe hoqëllat e tjere kam bërë në emision e tjera. Nuk është e lejuar, nuk bënë që njeriu përshka këtë letrave të bënë kurorë me një grua, nga se si kurora është e shajnë në Islandë. Nësi e tilë është serioze, nuk luat me te, nuk bënë me bo kurorë për talje, apo e, për loj, apo për qëfar do interesit tjetër. Dhe si kur që nuk lejuatë, që në e mërë të ndë një humori apo loja të shpalët e pavleshme kurora mendiken. Nga se i dërguari sallallahu alesallam, si kurse transmiton e budawudin e sunenin e ti, ka thënë, thële thunë, gjenduhun në gjend, u hazlihun në gjend, ka thënë pejgameri sallallahu alesallam, tri gjera, dhe tëtë, është e njëjtë, si kur bëhet për një manë, si kur bëhet për mahi, ajo është për një manë, ajo është do thot, uh, e vendosur, si kur që është shpallor, pavarësisht motivit dhe shkacheve. Pe tjune ka unë e një kehu, o të talaku. Pe tjune është, do të tëtë, martesa, dhe shkurërzimi, dhe kërë në riu, do me e këthy grune të jemë. Ndaj një riu, nuk talë dhe nuk lune me këto qëra. Ajo që është grua e jote, në betit grua e jote, edhe në letra, edhe në publik, edhe para njerëzë këto qoftë. Nuk le jote, më bë kuror me ndonjë femër pa respektuar rregullat e martesës, pa apostyllat me posgru, vetëm nuk bënzidhi, inshalla, për shkak të letrave, nuk lejohet. Allahu xhallahu ora të bën zgjidhje inshallah për çështje ekonomike, andaj bën sabër dhe ndjeki rrugën legjitime për këtë çështje që Allahu të bën zgjidhje. Ë thot kam qenë në kontakt me një musliman, një kutë tjetë, me të cilin shpreham dëshira për martesë. Mirë po për shkak të disa pengjesave rruga së gabuar për komunikim me te yemi dorë. Të dy kemi qenë të uzuar dhe ju kemi përmbajtur kontaktet. Përshëndetje me dorë. M'vin plot kërkesa dhe të tjera për martesë e friksojm të pranoj ndonjën sepse ende shpresoj se mos mundemi të bëhemi bashkë. Kam shumë dilema në kokë dhe për rritë Allah më jep një këshill se si të vazhdoj tutje dhe si të veproj. Fillimisht para së gjethash, duhet të penduheni për atë periudhë që keni kaluar së bashku. Po thuasë keni qenë të udhzuar një musliman që keni qenë nga ata që fal namaz, atërsisht mundosh me të njerëzit me kët kuptim, me kët udhzim. Takin lidhje jo legjitime mes vete. Nuk lejohet më nat me një mashkull të huaj, përdirëson nuk është i fjuar yot, madje edhe ja ke dhënë dorën që është, edhe kjo është ndalesë. Prandaj duhet fillimisht të penduani për atë kaluar. E para. E dyta duhet të te të nëtoni që të rrivëndas një raport me zvete, por kësë radhe në mënyrë legjitime. Por kësë radhe në mënyrë legjitime. Në të tëtë që ajë të shprej interesimin për ty dhe ti të konfirmash interesimin tëndë për te dhe ajë të vijë me dëshmitar të këbaba e tëtë apo të kujdestarë e tëtë dhe të kërkan dorën tënde. Dhe kur kujdestarë e tëtë në pajtim me ty e aprovojnë karkesat i ti, ti je fejuara aty dhe pas kësaj e ke të luar, pastaj të bëjësh dojeni të të qendroni të vetmueni kështu bërat. Nëse qe kjo nuk ndodh, nëse kjo nuk ndodh, atara karkezat që vin ty nuk duhet ti refuzosh për shkak të një kaluara, por shikon atë ç't kërkon. Komunzit si kërkon dikush, maj devashum se ai parë ç'ka qen. Komunzit si kërkon dikush që është ndoshta më musliman, nështëta më i sjellëshum, më i moralëshum, se i pare që ka qëllë. Përëndaj, Muhammedi sallallahu sëmë nga kaporosi që, kur dikush e kërkon durën e vojzës, dhe aje është fetar, dhe është i moralëshum dhe i dykuar, mos e këtë një durën. Përënoj e. Përënoj nga se, kjo lidhe që kemë betë, në lidhe me të kaluarëm, kjo edhe të shka këton probleme, mendime që mundin me sh Poralet pengon porta përzi dhe partnerë ndarshëm. Do të, të ka shumë shanse të mira që të vinë, ti refuzon në emër të një lidhje të mëparshme dhe ai ndodh që bën zgjidhje. Fejohet, çfarë do bësh ti? Ato shanson e ki thënë mu. Andaj atë djalë që ka pasë lidhje me te considerate të, të harruar lidhje me te. Ne çof se dëshironi ekziston mundësia sigurisht e përmendur ti rikëthe një raport me zvete. Kjo është e mundshme. Por nuk e bëni këtë, apo s'pa ku nuk ka interesim nga palja e moshkullit, atëre mbëlle këtë dosje tërsisht. Këtë kapitull konsiderojë të kaluar, pëndohë për te dhe shiko për para. Por mos, mos, mos u bë pengë e të kaluarës. Asi kjo të pengën dhe kjo të shkakton dëme. E, në emisioni që ka të të feje, kam fillu mu falë. Hamdulillah, kjo është hajri madhë, hamdulillah. Po nuk po dim i falë sunetet, unë për falë si kur farzën, a bëndë me dërgojnë një më qëtë. Në regullë është, sunetet falën si kur se farzët. Përvec se nuk ka sunet 3 rëqatës si kur se akshamin, por sunetet gjënë ka nga 4 rëqatës e nga 2. Në e preferuar është që sunetet që nga 4 rëqatës me i falë 2 nga 2. I falë 2 rëqatës, jemë selamë, ngritesh, mërë të këbirë, vëzdoj me dhjy tira dhe përfundon. Apo? Apo i falë 4 të njitura, do të tatën qësë nuk dinë mu falë në njërë që, së prish punë, por e përmenda atë që është me e preferuar. Andaj në qësë dinë me falë farëzin, suret e ki edhe ma let me i falë. Në thotë, komë dhimbje, stres, depresion, mërzi, piklim, të gjitha këtu mi e shfoqë për njerë lutje më këndishka, po nuk mundem u shfaqe ato për njerë. Të koni se bebpçi ka shkaktuar ato, ka ndonjë diçka? Ka ndonjë diçka? Andaj unë të këshilloj që të e mbash me vete sikur që se ka dhënë prigjin e mhershëm. Sa më ti për të lezhën buruin e muslimanit, të për mërëj Allahun e mbanduar, të falësh namaz, mos miron namazin, të qëndrosh sa më gjatë me abdest, ti këndosh lutjet e gjumit para se të marrë me flet. Apo mësë rre në vetëmi, nga se vetëmi e është tënë depresionin. Mësë rre i mbyllur në vetë në vetë, por shëqëra me njerëz. Vëllaj, shëqëri me njerëz, lërgën mërzin, piklimin, nga se një rre i mbyllur në vetë-vetë në ti, edhe më te për e sëmën, shëjtani malkuar, Allah në arruajt. A në prome këto, me lene allot, insha Allah, lërgën. Nëse këtë që kanë në një prekje e atësaktuar e shëjtanit Më e konsultu ndë një hoxh, ama hoxh të besuar, të besueshëm, një hoxh të ditur që bën rukia me tekëndu Kur'an, ndoshta edhe për këtë ke nevojë, por nuk po ta preferoj për këtë fazë fillimisht. Për çdo njërë vet me të kalu këtë krizë, kët problem me çto që të përmana. E në çops fillojnë citata të ndërlikohet edhe të thot problemi, nuk prishpun të kërkosh ndihmën në një hoxhë me ndihmë të kalu këtë çështje Allahu i mëshirë. A duhet me një të spit edhe gjatë namaz, sunit, apo edhe gjatë farë, namaz të farë. Tespit njëherë bëhen për namaz. Nuk ka të spit për sunet, të spit për farë, të spit për... Jo, njëherë bëhen ato. Namaz i drejkës, për namaz i drejkës, të ua njëherë. 33, Në... subhanallah, 33, alhamla, 33, Allah këpër. Njëherë ato. Për i kini njëherë, për aksham njëherë, aksham njëherë, aksham njëherë ato. Uh, thot, uh, dhe se nuk ka mundësi me falë namazën e këndisë dhe në kone e akshamet, cilë namazë duhet të falë mëse pare? Vëllaj, kënë nuk i mundësi, nuk edhiju nuk i mundësi. Duhet me insistu gjithë se si me falë namazën, gjithë se si me falë namazën, nga se namazën e oblikim në kone e vetë, por të kanë dohet me ikë namazën, të ka ikë namazën e i këndisë, për ndohë të kalavë gjallë e vala. Dhe, pastaj fillaje, e në mazë një këndisë fillim është me fali. Mësë pare fali këndin, pas taj e këshomi nga se renditja në këtë rasë është, është e kërkuar. E... Nona jemë gjithë mund në nemë, kurse se nuk këmoj me e nërgu. Vëllë, kjo është problemë, du të me nërgu në nëse, e... a, a je kënoqës që kjo nëme e goditë fëmintën? Ju, jo, vëllë, po... Atëra kujdes, pra. Kujdes, nga se... Nëma nonos komuncimë goditë Mina Lonarojt. Apo zonë rabohet pishman, o çka dorë çka bota por bota von. Vullai dijm shumë raste që nona e kanë në fëminë vet, edhe e ka goditë nëma. Pastaj ka bë me nxirr sy të vet, asigur se popullon. Me nxirr sy të tho, por ka qenë von. Ka qenë von. Pastaj ka godit fmin pikrës thajë që nëna e tij ka, ka bua 2 kundrtina. A ndellon arujt? Do të ndamrujë. Sa nëmë me thonë për shakë, anë i thujë, Allah o të zoftë, Allah o të dashtë menë, Allah o të trukët për të keqëtë, anë i që shto të thujë? Ti thujë, bërtitim e diqëka, shfrijo, me, me shprejë që i bujnë dëbi, po jo me nëma. Duhët më mësu, duhët më mësu me lërgukët, ju këshillane e vartimishtë, për rësitë ne. Mësullan një kurë se këshilluari, nëse për rësitë, inshallah, inshallah duhet të lërgukë Nëse dua të agjeroj vënë tradhësh për shemb një, dit një, dit një ditë, ditë në çdo dit për javë. Në cilën ditë është e preferuar të agjeroj? Muhamedi s'i është asaj gjëja usht ka preferuar agjerimin e ditës së hënë edhe ditës së enjte. Nëse jo se në ditë të majrën javë zgjidhë ose të hënë ose të enjtë që më përshtat më për ty opin. Kam gjuna që nuk falem për shkak se jam me dhimbje më të mëdha të çafs dhe jam në terapi. A ka zgjedhje për ty? Falo kjidhime të qafës nuk u një më ranë seshde, nuk prishpun, <coughs> falu ullur, dhe përkullë për aqë sa ke mundësi, për aqë sa të toleranë gjendjesh në cora. Aty ku nuk mund është të krysësh ma tëjpër, të përkullësh ma më tëjpër, mështë të përkullë ngritur. Por në amazë, mësele, gjuna e ki qipële në amazën. E ki gjuna përshkak se ka zidhje, ka mnyra së si falët në amazën, Nuk duhet me lënë, nuk duhet me lënë namazët. Jam dhëmet orë në punë dhe namazët i fali kaza. Si duhet të fali ato si pas radhitis apo për të fundit. Jo duhet me fali me radhitis, po kjo nuk o regull. Një njërmika, ma gjithmonë, fali në punë, fali në ku ki mundësi. Nëse e gjithë të mundësia, inshallah. Ko është për pjekët, Allah i bënëzidhe. Por nuk duhet ne me i vendosë vetës tonë pëngjesar. Jo të është ku më falë, jo që veni këto, jo mi e thonë, shefët, bërtet, jo këti. Ti pse për po vindu së pëngesë, a ke përvu? Përvojë, përvojë edhe, nuk do të me në namazin. Do të me bo zhjide për më falë, a ma kjo nuk o zhjide, kështu të me bo kejtë bashkë namazin në fundatë, kjo nuk o zhjide. Kjo nuk o zhjide. Cële është dali mes sunet e drejkës dhe i këndisë. Sunet e drejkës e sunet maj fort. Sunet në e drekës i rëguari sallallasim kur nuk e kalën. Për i të të këndis, nuk e të smetu se gjithë më në ka falë Muhammedi sallallahu alësallam. E... I falë 5 vakëtët, për nuk jam e mbuluar. A prisht abdesin se dalë pashami jashtë të pisë. Jo, abdes nuk prisht, por mëkatit të mbetit. Për i gjithë dodi që dikur është të shetë e zbuluar, di e se jedu ke e ngarkuë vetë me më mëkat. Elhamla që për falësh, mos e le namaz mos lea shetani me të mashtruve me thonë që ti sijem lume, ti gjuna po për për për sijem lume, ba diha pa falë që e nuk ka ba diha va. Jo, ti, spaku, je përballë dy obligimeve, namazit edhe shamis. A më mire me dalë të Allah e ngarkuar me dy gjunahe, pa namazit, pa shami, a me një gjuna veç, pa shami, ndërsa namazit e këry. Edhe plës kësaj, namazit me lene allatë mënuar, ka shpres, që në që se falë që si duhet namazin, namazët lërgën nga kjo mëkat i zbulimit dhe të shpije në mbules. Ndaj, rivit i gati, mëna më u mëmbullu, me ndo se mbulesen, e kna që Allah në gjelalu, gëzoj e zotë në gjithësis, me këtë pendim, nuk e mëmbulluar. Përdyrshë abdesin, nuk Për abdesi, këprishët, në që të delë pashamin nga shtëpija. Doaja pas dhiket të mëngjesit, dhe ak shumë, a fillon me bismina, apo pa bismina, qështë doaja Ska doa? Dhëkri më ngjëson dihet çka po, mas mas dik më di nuk bë dot ashtu. Skonevoj. Dhëkri më ngjëson dihet çka është. Te bura mos timon, e, e thua kët, kët, kët dhe merr fjalë. Pasti nuk bën, doni duat caktuar sikur se ke pyet. Ë, uh, a prish ta abdesni si je lime? Jo, nuk prishet. Por du të më dise, grimi pengon ë uh, në abdes, nëse keni murabdes atë duhet me largu uh, atë që e pengon depërtimin e ujit deri tek lkura për në një që se ke marrë abdes dhe je lyër pas taj, për shka të Musaferu në shtëpej që ke gra, apo në një vend ku ka gra, ku bën me dole lyme, nuk prish pun, abdes, nuk prish të pun. A pranot në madnës në rekatë në fundë të të shëtë themi, vetëm të jatën së levadet, pas të japëm selam. Pa, pra, pa, thënë lutjen kuranore, sepse pas në video kë në rekatë në fundë, vetëm të thë të jatën së levadet, japëm selam, të të se pas rëvotëve ka thën kërkonim brojtje tek Allah nga këto katër gjëra. Ne ka caktuar çka më kërku brojtje. Andaj shumë garantorë kanë konsuruar se kjo është një lloj një lloj rekomandimi, mos them obligimi, që besojtaret të thotë këtë dua. Nuk është mirë me qëllim milion dot, nuk është mirë me qëllim. Qase është më kundërshtim sunet në Allah, në me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por nëse ke harru mi thon dot, nuk duhet për kët harresme përfit namazin. Andaj bëum dalim Më qellim mos i lë. Mos i lë më qellim. Por ke harru atë për këtares nuk kanë u më përfit namozën. Ëh jam 35 vjeçare. Që katër muaj ka filluar të falem, po më thonë se te spit jam bidat, un nuk di çka të bëj. Te spit pesë vjeç kemi ruzat që me të me to ëh uh, përmend Allahu Azza wa Jalla, më thonë subhanallahu elhamdullahu akbar. Ashtu vërtet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka përdorur. Dhe ai ka preferuar që të spitë bën me gishta, gazet ka thonë këto do dhë të dëshmojnë tek Allahu xhalleu ala për këtë adorim, çe ju e keni përmend Allahu në manduar me këta gishta. Andaj thush subhanallahu subhanallahu subhana. Subhanallah. Dini ju kimë këta gishta dëshmojnë se ti e ke përmend Allahu xhalleu ala me këta gishta. Dhe më preferuar, më mirë është me gishta më po. Por ki penges, Harran, habitesh, kineu me përdor përdori. Nuk po them se është bidat në këtë rast, mirë po, po dyshom se më mirë është më e përdorme me, me gishta. Por ndysha përdorimi të spive nuk është drejën kës së shkollë sikur sa ta ka qortuar, ande nuk është mirë kët punë me kuptu kaq serioz, por mundohu me praktikua që e ka preferuar dhe e ka përdor Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ma se aty s'e fal namazën të hejudët. Edhe çfarë namaz më fal? Namaz në vitr mbyll me të, me, te, me tek të e gjundin që se ki përsem te qiftin përfunde me tek. Që se ke fal vitrin, atëre nuk ka namaz pas vitrin dhe me ka që të je përfundan namazin e natës. E shikur në ruhar, këto ishin disa prepyteve që në kalor me SMS dhe kjo është dhe koha që pa të mundësi të jakushtojmë këture SMS-eve në piesën e partë të këti emisioni. Këto në e bëm një shkputja të shkurtër për të ruktuirë pas taj me inkuadrim në telefonatëve nga ane juaj nda i nëndisht ju ku sot ndëruar u rikthiyam në pjesën e dytë të misionit ton çka ato të feja. Dhe tashmë e keni të më shfaqun në pjesën e parë me të kornat e juaja, numrin e telefonit përmes të cilit presim inkuadrimin e juaja. Andaj në çdo rast, në çdo moment presim që të na bëhet me diën nga regjia për inkuadrimin e juaj. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum selam ratullah. Ata kanë di ku po i gjenë se mund të vësh. Por, në? Kytja asuar është livje me përgojimin. A. Në kohën ku nukon qenë e u zume, i konë përgoju dësë njerës, në mesin e kynë e dhe tre familjës Buritem dhe Vjehrin. E ta si jam shumë përndu. E dhe nuk po di që shmojën e njërë të butë me kërku halal përgjime që mësë me më i dhënu. E dhe mësë me më i të mëri të i njënje. Po, tjetër pythje? E dhe, e shtypja si tjetër është, në do vendë ku shkojnë që të asërmi tonë, është e pa mundur pa marë pjesë përgojimin njështën e visedave. E dhe pa vajtështë, se jo samë që nuk kanë pjesë me përgojion kërkanële, dhe zdoherë, e të një tjë vejtjen, prapë njëtë persona kanë me përgojion. Qysh me reagumë të situata që mos me tjenë pjesë me përgojimit A mështë në shku fare, apo e qysh, se prapë, prap se prapë dhe përgojojnë. E qartë. Edhe e dhe në mesin e ty, ne edhe nana jenë. E tash ku i thamë nana, se është hara me përgojo, pa t'ja kënë nuk është përgojnë, më në shpansë, po t'lasë. Po e qartë. Prapë nuk e pranë, në osë t'ja këmë që arru shumë herë, nuk e kuptanë. Po, tjetër përgjëtja? Po, edhe dishtë përgjëtje në sez Në për njeri u e fut ështim uh, Haran varku në vetë ka fut është zjarë. Dhe ja së të për një që të triuhet në Haran, dhe më thonë, o më djerit djenë të hnenit. E tash me që më tonës të shfatë shumë që kajtënja e bankës tebë, që ështimit të djetë me tonë brana përmbanëve ka matë kërë përbunë. Tash të të afërmi tonë, shumë mita për i djenë ështimit në, në këtë bankë. Atë çu çu shumë me, me të nduftë për bëvë këtë për shkollë, më thonë nga hangeri, a në hangera në tregut nuk gudojnë ogat për shkak të jashtit, apo ti shumë reagon për situata? Po, pojesë zot po san të bësh shkollë pas ato lekë të gjendje. Është çortë, çortë, inshallah do të çopim përgjithë inshallah. A mundem ana nitë të të, të, të asht shavan? Ordan. E kam nevojë dëvogla ti je të cilë? Edhe po bëhet me vaj shumë shpesh, edhe me fjet ko pa problem. A mundem, për shembull, të nisi me ujë me pëndukur anë, edhe me avon me tie ose me apostrocy. E çort. Po se po, jamunësh me maskë bëvni rësi të zot me këndukur anë. E çort, e çort, e çort. Faleminderit, oh Zalli, është problem. Jamuri ve çort. Çort. Ë, uh, pyetja e parë që e ke bërë Ka lidhje me pyetjen e dytë dhe kanë bërë një problem që është një dukuri negative në shoqëri që kemi folur për të dhe më devërit ka marrë përmasa përmasa shqetësuese në shoqëri për gojimi. Ë fatkeqësisht njerëzit kur i këshillon thon po nuk thash kur gjë. Po jo ti tha diçka, por e kanë përsim nuk thash, nuk shpifa për të. Jo shpifja nëse janë gjetë diçka ti ke shpifë Por përgojimi është me thënë atë që e ka. Përgojim është, si kur si ka thënë për i gamberi sësërmë, dhikru ke e hake ma e kra. Me përmen vlonë tënë me atë që aje uren. Andaj aje ka, po nuk ka dëshirë mja përmenë. Nuk ka dëshirë me full për te, për atë tim. Dhe të biseduarit për atë tim, dhe përhopi ati lojmi në mungis të ati, kjo është gjibet. Kjo është përgojim në ndenjut me amsul çka është gjë bete. Prandaj nëse ti ke përgojuar nd të kaluarën dhe ke vështir, halal, së njërë, halal, e ke vështirë, më ju kërkoj Allahut sot njerëzve, më ju kërkoj Allahut fatkeqisht ë kultura e kërkim faljes është gati se është dukur. Të rallko nga ata që kanë guxim me kërkim falje. Po dhe të rallko nga ata që e mirë kuptojnë kërkim faljes dhe shpërblihen për këtë. Do thonë mashallah, Allahu shpërblihet që po kërkon falje. Falë ki Andaj duhet që ta me vërtetë ta ta, ta mbillim në mesën ton, të edukojmë gjithnotë ardhshme në edukatën e kërkim faljes. Gjithni gabojmë. Andaj përdisa gjithkë mund të më gabu, të gjithë duhet jemi të gatshëm të kërkojm falje. Dhe të gjithë duhet jemi të gatshëm që të falim. Ka si kjo është shoqëria në fillim. Por kamnis kjo çuptohet. E ku ke pergoju për mua? E hajtë katom çka të thon, atje pas gëdon këta nis buot po kjo çështje ja, histori, problem bot. A të në qovë se edhë se bohët problem, dhe ka mundë si mendiku në raporte negativisht, atër djetarë të kam bu një zgjidhje. <coughs> Gaze ti, kërë e ke përguju ardikant, i ke i, i në hak. E të arsime është përlovet nga kjo hak, për mende me të mirë ku ke përguju për te. Dhe të në qovë se dhe i dje ke përguju për te, dhe edhën para cilave granë, cilin me dhe së ke përguju, falë mirë për te. Ma edhë thujë, Të thonë, njere, po ta thonj çështën e njëra, po gabim me këtë post, se çështo puna, mirë ka. Vjera, është grua e mirë. Respekton, ka lënë shumë mirë. Vjeri, nona, baba, kujtdo qoftë, përmendem me të mirë atje ku e ke përmendju me të mirë, inshallah kjo është pagim aftot. Ndërson tubi me kujtë që bë për gojut, sikurse e ke vepruar, këshillaj. Thoj kjo është për gojë. Muhamedi sa ka thon për gojë, me përmendat të çka e ka. Dhe kjo është sikurse më hongër mishin për së vdekurit. Ti e shlye nuk ndëgjojnë mos u po pjesmarr nat. Tubem. Në çusakimuzi si fizikisht më ngritpi aty. Me sku ngleto, po çdo smunësh. Nga se mund problem, veca shku, të bëhet problem, beca ke sku tenona, te motra, te dikush i afër me kushtimarat, atë spaku mbyllën e veten tënde. Dhe ti je prezant vetë fizikisht aty, ndërsa mundohu që në veri të dendme përmend Dallonge Leuala me kërku falje duke dëshmuar për Dallonge Leuala se ti nuk do meçi pjesë këtij për gojimi eh uh, për uh, ha ditën që do të thotë e përmenda uh, nuk ka të bëjë kjo ditë me me me problemet që përmenda njerëzit si që blen me kartelë nuk do të thotë që detyrimisht sa e blen me kartelë haram ka bëu komunisi ka ka hyn ka mot por komunisi ka hyn ka, ka mot kjo është e para e dyta te ki halal me ngaturcim qyse ai ka blen me kartelë ai e kocinojin por ti kush kon tek ti nuk e ki nuk nuk është nuk është domthon fatara nuk është e arsyeshme me i pyet a ke bler me kartel apo pa kartel ti famarketike blet تسlim me, sh, me shajhi ke bler gjithaqytë janë probleme pastaj nuk nuk nuk nuk nuk, nuk funksionon jeta kështu branzi është që ne me qëllim mos të marrim haram ne me vedi mos punojmë me haram kjo më rëndsi dha dhiti që ka thënë pejgamberi sa sallam çdo trup që ushqehet me haram zjarri është ai që ka më prek kopërselma që ka fituar haram, ai që ka e ka uzurpou posu dikujt e ka e ka vjedh apo ose e ka fituar haram, ose ka honger haram. Ekstremat, gjitha këto janë të përsimhatit. Ndërsa ata që bën me kartela dhe ti shkon ta ta menajt, gjunoja shtytën ndër zotë ti se ti gjuna me honger të katat dhe nuk bën pjesë kë në hadith që ke përmend. Do se përket pyetës 4 për, për, për vajzën, nuk e leun me knu nui, ti knasoj vetë. Këndoj asoj vet, mere ndorë dhe knoja kuran. Knoja doane, më revisoj ndodhur në Kur'an. Këndoj domën e mësujë në Kur'an, desha të nxjemm. Por nëse për shembull kallëria e lëndur, s'ti mund si më i këndoj Kur'an ose këndoj më shpesh ajo më u çecum Kur'an, atëra merrë shishën me ujë të saj, këndosuren Fati në ujë dhe përshtyt për 3 herë. Përshtyt me pa ujë, smashëmosh si frym. Këndoj surën Fati, eksurën Nas, eksumor pesurave që ka vlerë me këndu, mi aftën fatje dhe felek edhe në nësë, nëse do të të dëshërë mund të bëhet edhe atur kursia, dhe pas taj japë me pi atuj, inshallah dhe kjo është një lojë këndimi i kuranë përtaj që mund të qëtësënë inshallah fëmionë dhe t'i bëndë do bionë. Allah edhe në masë mirë. Kemi telefonat të të njënë kodrojmë. Urna. Salamu alaikum. Aleikum, salamu, rahmatulloh. Po që një rëhën të shër urna Ficia pore e janë oshtë se i thonë ata kanë gjëna komodo. Po. Ficia gjithasë nëse ka bërtë dikush. A janë bërë kuptojë ja punën e asfalum. Urna dënherse s'ndëgjova? Është si kit në botë edhe për në bërë, bërë një vejt la punë në shënë bërë, në këpër zemi asë faram. Wallaj, unës nuk gjëmë, është përvjenë zoni dhësi me pengjesë, nuk gjëmë duke në gjumë mirëpytin, e më thonë, në nëse bëmë është pak ma ka dole, me thonë, edhe, edhe njerën falë. Qënë që është që, që është, që këpër zikoshtë. E po? Më morën, Vërda punë me të shka në punë, shka me që tjene në kompenzë e masë haram. Po, e qartë, ta është e kuptuva, qartë, e qartë. Po? E të që të regjë që e shkortë, a moj? Urna, urna, për me... të në më... gjojë veç ka dole. Muslimonë me njërë që lehtë me mështëve. Asë haram edhe në fjetë të abërjetërë, masë haram. Muslimonë me njërë që kujna? Me njërë që lehtë. Amin gjyros flakë, po e qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Shqerohan është, kam e zhërë të shkët dje. Amin e ty, amin e ty. Uh, Shqetani është pe i gjinëve. Allahu Gjallera thotë, këa në minë e lë gjinë. Thotë, thot, kër Allahu fletë për uh, sejtën që ka urnuar t'i bëjnë me lajket, përmendë Allahu i mënuar se të gjitha me lajket i kam për sejtën, paroj ibliset, kanë energjinë, ai ka çepë gjendve. Shejtani s'ka qen me lek, por ka qen nga e, në ka gjenet. ë nëse dikush të ka borx 1000 euro. S'kam oti para. Po thotë për shembull, a bëhet më ti kthyën 1000 të punës. Për shembull, de ti dakordohu është që të mirë të bëjni 1000 euro, apo nuk prish punën atë. Nuk prishun me ta kthyen e kundërt të çkave të për shembull, nuk kam oti para, por të hap kirrën. S'prish fun. Nuk, ama ersh mësh me kont çat vlerë, jo më tepër. Për shembull, keri bën 5000, ndërsa në saj ti ke por 2000, ti hap kërn, do të ke marr 3000 më tepër. Ose në çfse 1000 që ti merr në kompenzim për borxhin, janë në kundër vlerë të barabartë me borxhin, nuk prish punën atë. Edhe muslimani me ngjyros flokt ose mjekrën, në çfsi është thinjuri është zbarr, nuk prish pun, por duhet mu largu nga ngjyra e zeza atë. Kemi një të rrëmë, të jetër njënë këtërojmë. Allo. Allo. Salamu alikum, rrëmë, të oba. Aleikum, al salamu, rrëmë, të oba. Dhy për të jëgë që të ua. Po, urna, ula. Ale ju hëtë me bëgjdi. Po. Edhe për të që adytë shka është tarikate. Tarikate? Po. Po, aqërë. Po. Në pjesë të dugajjinit, pjesë të dugajjinit, që jë thërë na, po. Shërjatë Po, po pisa po, tinë jam, domethënë sheha e të kat. Domethënë ataj fortunë qalen të kat. Po, është qartë. Kjo lëndë pas me sheh. Është e qartë, është. Çfarë di juat? Inshallah diom përgjigje. Ë, uh, s'e përket më vurit shumë herë që më thon përgjigje, për këtë dhe që më thon se një veprim i tillë nuk është bërë në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne jemi të obliguar me pasum Muhamedit sallallahu Ka pas mundsi me kënuar me vlut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ku ne ti. Ka pas mundsi, pse ç'e kanol. Ka pas pa ka mundsi, po s'ka kënuar. Prandaj do të thotë, e formë poezjia thurë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me lavdë pejgamberit e huar është. Qase kan lavdë dhe kënuar pejgamberit alaihi sallam. Por të përdoret kjo, në koca caktuar, në vend caktuar, po raza caktuara. Kjo është ajo që e bën këtë punë problematike. Kjo është ajo që e bën këtë punë problematike, po. Prandaj do të thotë ë Shumica drëmuve dietore do të thotë kanë preferuar që mos të përdoren këtë form, sikurse bëhet tek na me vlujë. Ase përkat tarikatit, në kat tarikat, në koh tarikat e dhjet, një tarikat, tarika mustahkim, rruga e kës së Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem. Do të tarikat i ka shpik pastaj, tarikati filan, tarikati filan, filan shehu, filan xhi, gjithë ata janë bestytni dhe janë rrisi bidate që duhet muslimanit me ulargupitynë. Besës la piktë të tarikatave që janë teknede në përbohet çumica tyne kanë gjëra devijime serioze kanë shumë për tyne adhurojnë Varreza adhurojnë japin cilësi njeriu që nuk i takon askut pas Allahut azza wajal se një ajbin e fshehën komu simet boddam e të fshetën, ka bo dam, me bën këtë këtu me radh të gjitha këtu nuk i takon njeriu për të qenë Allahu më nduam and të gjitha këtu e bëjnë këto tarikate do të thotë që janë të rrezikshme dhe besimtar duhet të larguohet nga ato tjet vetëm në tarikatin mostaqim në rrugën e Muhamedit sallallahu aleyhi dhe selamu që është sheria, jo që ndonjëso të thonë sheria e tarikat e hakikate kodi çfarë. Skoks ndajje. Sherjoti është tarikate që duhet m'nijë. Rruga e Muhamedit sallallahu aleyhi dhe selamu kjo është ajo që duhet të ndiqet dhe duhet të larguohemi nga gjitha ato tarikata të tjera. Nëse Muhamedi sallallahu aleyhi dhe selamu ka thënë dhëfës, do thotë largohu nga të gjitha ato grupacione. Lërgom nga të gjitha ato rrugë që nuk janë në përpudhje me mësimet e Koranit dhe mësimet e Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Ka shumë që kam u thonë për ta, por më nejë se, inshallah këtë më jaftonë si përgjigje e shkurt në këtë pjute që e bëra. Allahu edhe në mas mire. Kemi një telefonat të të të njënë këndrojmë. Sërra, aleikum, po zhendru. Aleikum, salam, wa rahmatullahu. Dhe shkallat e të bërë dhe rritje në që ka më nëzhi. Ur nëvlam aty vet poja sht kombo rast disa hadithe me lexu që Muhamedi sallallau alejhi ve selle nuk ka pranu sado, do të thon ka pranu diçka vetëm se vërz dawn se vëror, jo sado. E apo s'e ndanim breti nëse komunsi? Po. Edhe pyet ditë komradisë të 10-të kur kam shkuar ne kam çelur me fal mas me xhomasë dhe kam shkuar në xhami. Po. To m'kan tregu datat afërmit që ko pak domethënë nuk është tekfimi me bashkë aqiba edhe e pash po me smartphone, me telefone telefon brejta që për në me kish pak nuk kish pak shtak të qa të dhërët. Do dhe thamë dalimi ishtë, sa për ilustrim, do dhe dhe nëse dhët ka ora 12 për marrë me orë, është te ora 11, a të dykon. Po, e qartë. Qart. To është një brejti, në një këshif brejti e nëse kohës. E qartë, e uh, qartë. Së përket uh, asoj që pyte se Mohamed nuk ka përnu së dhe gashtë e vërtitë, Kjo ka qenë specifike për te. Nga të zakonin sada ka, është një malë që një një e pastran, pasturin e ti për nështë të fitimi jo të mirë, gabim, në një mashtrimi caktuar, me sada ka pastruat. Por flasë, pa të që ka është e, një e modhe, se njëri mund me vje dhe pastrë me një sada ka, dhe mu pastur, kjo s'pasruat. Por, por flasë, ka mund që njëri u habid, dikon ka, ka bone i gabim caktuar, sada ka është pastrimë e pastro njerën. Dorso Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem Allah ja kandalu me i mar pastrimet e njerveve. Hedije dhurat po, më adhuro po ta dhuro kët po, po ta dhroj kët po, dhurat pëtajepi, po ta japi po, amasa zakat lmuş e ka pa ndaluar a mar Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Në dië dalli mes zakatos as hedijes, dhuratës. Nga zakat po pjesë dhe zekati. Në Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem më pse ka shini varfer, por e ka pa ndaluar ta mar zekatin. Xhamia nuk është e kthyer nga kibla. Ëh çka kemi për të thënë kiblën? Kibla është Çabës, e vërtet. Mirë, po ne jemi larg pe Çabës. Do thot, të nuk është kusht që t'ia ja qellojmë në drejtë që t'ia ja qellojmë ëh uh, shtëpisë Çabës, asaj që është në form katroldhe, asaj asaj atij objektit me tëmboluar me çarçaf të zi. Nuk është kjo, anës së Çabës më ia ja qelluam po. Ora, nëse çoba të më sjellosh, e mjaftuosh me për të ndjetur. Andaj një ndëllim i vogël, sikurse tha 11 11, edhe smartphone-a mund jen njëra, jo të jenë për shkakun nga njëri, ju më e treguat drejt ç'është duhet. Si nga se sikurse dini ato probleme që janë bar, edhe ato mund të kenë koordinatat, një koordinat pak me që një gabim, ta çet kiplin të kja qaton. Me pa me pas na fersin dorstan ndonjë uh, paisje e caktuar që magnetike që ka mundsi me me, me me ndikun paisje e që orienton busulin e kështu me radhë. Andaj dua të them se Nuk duhet këtu të bëj kasti të madhe. Gjamia që ndërtu tek ne kanë pas kujdes, veçanërisht gjamia të vjetra që kanë qenë. Shëmica kanë pas kujdes për fara. Është vërtet që ato kanë pas mjete të sofistikuara me jet, po shumë janë kujdes me që në kible. Ani nuk duhet miaqir vetë këtë derë të vezveseve që do të thotë ëh, uh, kanë kible ose kible këtu rad. në radhë. Ose ata të tjerë këtu ku e dinë që nuk ka kible. Pastaj, preson nuk bëhet gjojë për ndajmë që në vendin ton. Të Pas po problem. Falu ku ti apo mundësia dhe del. Muslimanët aty vani let një madh problem. Nëse është xhamia e mohallës tona, të koprimë serioze, atë le të bëhet një komision që vlerëson, a është kibla, a nuk ka kibla, sa është ja kiblës, pastaj atë, atë raport le të ia dorëzojnë hojllarëve, dhe leti thonë ne kemi bën madh të caktuara dhe na ka thënë se kjo xhami nuk është duhet, hojllar po sepse jemi fat fat. Jo vjen njëri nuk gjen Dokun çkaibën me konektimin e kiblës, çka do të më konektim me kiblën? Dhe menjëherë telefoni konteston namazin e njerëzve Allah sër kiblës, kiblën, nuk duhet më çit këtë dështop. Po, kto kto telefona ora përdorni kur nuk din kible. ku kibla. Sapo për të orientuar. Aja aja më të paraforta e ka kibla. Po mos i përdorim këto telefona për më kontestuo drejtimin në xhamie. Apo ngasa mundemi shkaktu me këtë poleme të madhe e që nuk kemi nevoj për to të, të lasht dhe për to probleme, Allah dhe në mësë mire. Uh, salamu ke... alikum, hoqë. Po, alikum, salamu, ratullam. Allah i rujti, komë tryp yutje. Urna, Allah. Tryp yutje, por është shto, do më thonë, është një shqesim, rëtni hoqës uh, i qenë rësot zimi, i cili për një takim t'juaj që kebo me një këtok, Serman Al-Aude, sot, hmm. që ju, do më thonë, keni dojnë prajme në hegjit se jeni traku, kumitit, të kërkurës komitit të, të paspioni, për paspionit e të oraj, dhe na jena munduar, do më thonë, të qënuim, se që e ka u konë mas stoku që na kena mundit me bom, me sënue, mirë po atër të nime që na i kena bo, na i pështi ishin ujsh. Po, po, qartë, të të të tërë? Do më thonë, nuk dhita është të luta që të pak mund të gjerue, se do më thonë, është, dhe është, qëtuse, se, është të dhe thonë, është qëtëtuse, se është njënit e grupeve q Pytja ty të është përshka mund në shkullën e mes, o shkullën të lore, kena post do shukë. Mirë po ata, në monë në kemë kontakt me tërë, mirë po a kena janë atë në Facebook të mstallumë të na. E, po nani pëshia ta, do më thonë mos pofona i keqë koptim e ta. Por këtë arsye, do më thonë edhe të se po qesin do fote o pak të zhveshura ose kështën. Po e qartë, e qartë. Qart, qart, qart. Edhe pytja të rrejtë është Përshamu, kërë shkëm të tafërmi, të kërësheret, ose të në gjajshme, po është problem, për arsye, se dhe më thonë, nuk pëmunu po mi ufolët e qërë dhe përdojre. Se përshamu, në të po ka gjveshje, po ka dhe dhe dhe më thonë, në të po tëtë një mërë dhe që urdrin e Allahot, ose dhe më thonë me hinë haram. Po, po. Të në të rëjtjë, të allo dhe i rujtë. Amin, atylla, amin, allo dhe Mendoj mos bëhet ngarkesë për shikuesit tan që ti flasën për diçka të shumicës pyetës nuk e kanë iden për çfarë bëhet fjala. Njerëzit mund të flasin çka doin, do të thotë ne jemi të hapur për çdo vlerë, për çdo kritikë, për çdo çortim nga si mi njerëz, por që të bëhat në mënyrë të duhur, si duhat me rregulla dhe me mënyrë të përsaktuar fetarisht. Në emision analizave së sërim më kanë dhënë sërimën e mjaftuar për këtë çështje, andaj nuk duhet të komentoj më tepër për këtë punë nga saati e kombosurimin dhe kujdo që kujdo që i intereson se çfarë kam thën për këtë çështje mund të kthehet tek aj emision analizë dhe sharrime. Ësë për këtë shok të kaluar në Facebook, vallai këtu jemi mes dy e, po më ne dy problemeve. Me më i mbot problem, po edhe më i refuzo problem. Andaj e, në çoftë nuk ka postime shumë ekstreme të shpeshta Mos i largo. Mos i largo. Mo i o forvetet. Dhe ti postoj atyre më tepër sa që ata postojnë ti. Do të thotë shfryxoje, shfryxoje e prezes në tyra dhe shoqrinë tënde në façën tënde apo në profilin tënd, shfryxoje për t'ju bërë davat, për t'ju mundsuar që përmes te ata të furnizojnë me materialet e dobishme. Do të thotë ti atut atut atyre fshi më një herë të dhëtër, këtë frikë Allah në të gjelë, ule që i kime dhe fshime njërë. Nëse kam frikë me i ljargu kështët, edhe mund shme shkëput raport me ta dhe me shkaktun dhe një, dhe një uh, keq kuptim të ka ta, edhe pasaj kush që fletë për fejnë që fse ti nuk që fletë. Prej ka atyri të ju vinë materialet e do beshë me pasaj. Ne mundon në maksimum me i majt aftërvëti. Për vend çës sekon do një pyetje 100 mm të papastatshëm, poston me të vërtetë foto apo video të 5 7/2 që me dorë është i degeneruar. Atëre një apo dy nga ata mund ti paraqesh. Por jo të shoqirin. Mundo me i majt sot që mundi dhe që ata të furnizosh me me materiale të dobishme, që aty ne praktikisht tu tregosh se si shfrytëzohet Facebooku për të mirë. Do stallah jallora do kenë uzontej betiun pe amson. Edhe tek t'qafëm me kanë përmend. Mundomëshku dhe sherojëu. Sherojëu, ne se ti që premë u sheroj. Thuënë në stan dhe motros ton dhe gruas që t'u flet grave atje. Filoni falë tash. Ose u zum me fe se ka ti më jap dur. Mos ngushton, ju lutem, ngasë ashtu ashtu tani po ka probleme me ardh. Dhe mendoj që mend një shërim të urtë, të mirë, inshallah e kemir kuptojnë edhe nuk i nuk i probleme. Nuk duhet më shku ka izolimi, nuk duhet më shku ka ikja, nuk duhet më shku ka ka uh, atërimi raporteve. Na duhet që me gjetë mënyra më të mira të mundsh për të komunikuar me njerëz, mu lidh me ta, mu pajtu me ta. Uh, gabimet, dhëlsimet éventuale duhet që me urtësi dhe maturitet u amsojmë se kjo nuk është spaku respektohet tim. Un nuk po them ty që ti tash ke deviju kërshit, ti bën këto probleme jote. Kjo është mes te mes Allah xh Leura. Po spaku atë respektoj mendimin tim. Mendoj që këtë furim Melena Allah t'manduar larguo larguo shoh probleme inshallah. Kemi telefonatin kodrujmë? Alo, mim rama. Mim rama. U ime permisionin. Alders. Kësat rritësitje? Porna. O, të rritësitje? Me dint një përmi. Me rëse. Dikushko do në djarë, Dikushko do në të vajtë, O, të rritësitje? Po, po. Kësat e dhita, Në se ka një përstandë të hirës, Vamë, Po. Ë, avone domethënë a, a krye punë edhe nëse nuk shkon te një huoc me po? në Kur'an a krye punë me kënuar vetë në Kur'an edhe me çun internet kështu është domethënë sa po? e detjet. Po, po tjetër. Dhe fytyja ta pak në saniona e në vetë, duet, e, më nevet. Çfarë duhet për mosmirën e ma çfarë duhet më thon? dhe dikush përthot po me pas një nasë të më ngishtë, dhe me prejkë, kur të anem që të minë nuk i bjene. Po. Zotë i u shpërbjesë dhe natën e mirë. Natën e mirë, natën e mirë. Uh, Filemësht, duhet të adimë se përsaktimi i gjinisë fëmijut është, është e drejta lau të madnuar. Të gjitha përpjekte që janë bërnë këtë drejtën dhe që bën një relative, nuk jenë vendimtare. Nuk ka mundësi në asë një mënyrë njerëzit të intervenojnë dhe të përcaktojnë e gjinin e fmiot. Kjo është e pamundëshme. Ndisa thonë në qofë se, dhe thotë, në këto detë, në qofë se në gjeshët në djadë, në qofë se kjo bëhet me këto gjera, nuk përcaktojnë. Ndisa se bepe që njerëz në dërmarin, por që nuk vendosin. Andaj, këto du të më nërgu për në qofës e grueja ka probleme që të mbetisht sadzane, ka nëvoj për, për shërim, ka nëvoj për tëjtim mjekësur, lejuat të këmu bo, ose bëhe qëra për fengodim e artificial për shambull, me ujnë e burit e sa, ju me të huj, edhe këtu e njëra që shëriati i ka parapa dhe i ka lejuar. Por, të bëhen myre të saktuara që për mes të të për saktuara gjeni e fmiut, kja është e pamundshme. Ndaj, bëshetën të dëlut Allahun azogjël për fëmijët harit, e dobishëm. Qase vallai sa so njerëz kanë djem, po se o kan po harit. E sa so tjer kan çika e urojnë e at lumtur se Allah xhelloj ka fal çika, thonë. Po nuk diet kush harit, nuk diet kush do bia. Lut Allahun për اولاد shnosh edhe të harit. Qase vallai mund të jap djalë po i smut, mund të jap djalë po rebel, mund të jap djalë që të rre në esër. Çka duhet të djon? E nuk duhet. Ne duhet të lirojmë nga nga nga, nga kës, a ko djalë, a ko çik. Kurm Garkis shoqërore që që duhet të lirohemi për soi duhet t'imi të kënaqur me fëmi, alhamdulillah. Aish radhiyallahu taala anha, gruaja e pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka lindur një grua dhe ka lämëruar se lindi filoneja, s'ka pyet fare a është djala apo qika as kësht, ka thon "A është nesh?" Kërt pyetja e parë. "A është mish nesh, a është nona shnosh, a ka shtutu nona, a mi është miamir?" Kë më rëndësish. Për sa pun ti do të largoj mbi ty mos mos bëni pjesë e lloj besotnie, lloj eksperimenti. Lloj veprimi që njerëzit përdoren për të marrë parë vetëm, dorasa rezultatet nuk është ai që kërkohet. Pyetja e dytë, <coughs> kat boj, nëse dikush ka sëmëskuhtë hoğa, nuk ka kush mëskuhtë hoğa. Ku mëkon një vet më kënuvet të vetë, vet. Vet me dëgju vet në internet, mirë po, do të më pas kujdes se nganjëherë mund të jetë sihrë i fuqishëm <coughs> dhe mund të ketë reagime që duhet më ditë tani dikush se si më usilma të, të reagime. Gastimosh me knuvën e vetë standard ose më ndoj Kur'an por si pasu janë dikime të Kur'an me me u Alivanos me u vet diën. Pas çka bën? A daj, ços sot që mundi vet bën vet. Sot që mundi, kjo është e kërkuar. Më mbështet tek Allahu dhe uale, me bo lutje, me knuvën e vetë sione. Kjo është kyresore, kjo është më e fuqishmja. Wallahi doja që ti a bën Allahut. Për rritën tënde është më e fuqishmë se çfarë do hojë që ta bën ti. Gastetër bën lutja që është zorr e të drejton lutja ajë që nuk e ka zot. Dallon ke punë, por nganjëre po them, nganjëre po them bota do të domosdosh me nuk i zgjidhje të tjerë. Atë shkon te hoxha me të burukja. Por sot ke mundësi vet, përdore përdore terapin vet. Dhe e tretë ato që them me unaza me gjëra me rujt mi këën besotni. Edhe këtu besotni duhet <coughs> me e lutë Allah xhalleu ala për mërujt me ia ja këndu lutjet që i ka për mend do na e ka mbyllë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lutjet që janë kundër mbyzyshje, lutjet që janë për mëruajt fmijën, me, me edukuat, edukat mirë, gjitha këto janë të kërkuara. Ndërsa të tjera unoza, çunoza me thymë, bohaj maliat, gjitha këto janë besëni që duhet m'i largu, duhet m'i largu prej ty na. ë uh, kemi telefonat e inkuadrojm. Selamun aleykum. Aleikum selam wa rahmatullah. Oda efendia komni për për nam laminë. Po. Më na pregu me azetin e mëvlani as çka bo. Po. Po. Ëh po. përcel me vlani e ki për çellë moftë. Se po po azetin po, e mëvlani. Po, po. Pa gjë shtunat koha ajo. Po, është çortë, çortë, çortë. Inshallah do të më japë pjesë inshallah. Ha? <coughs> inshallah. Ëh Mevlana do të thotë është një shprehje në gjuhën arabe e cë nuk bëhet fjalë për një njeri. Apo se njerëzit e përdorin për dikën të caktuar që ata e quajnë evlio, një rimërim i Zotit ka pas, ka pas, pas ne devosëm shumë, ka pas njerëz të mirë shumë, ka pas njerëz që Allahu xhalla oai ka dashur dhe i ka dashur Zoti xhalla xhelalhu. Por <coughs> atë që duhet të interesojmë ne për te, dhe duhet të, duhet ta ndjekim është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka njerë që din për me vlanën, e din përat detale, lajme, që ndështë a shumit sa pëjtyn e vallajen shpifun, a s'kan lidhe me njerës të. Ndërso nuk i din dy rast nga na e të Muhammedi s.a.s. Konë du të nga me doshë më shumë? A me vlanët e caktuara Muhammedi s.a.s. Për konë du të me dit nga ma tëjpër? Ta të interesojnë për Muhammedi s.a.s. Lezujnë për të nga me aftanë Muhammedi a.s. Të tjere të gj Të tjerë të gjithë në e ndjekën rrugën e tij. Na duhet të ndjekë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Më njoft jetën e tij, në varr kur t'bim, nuk kena më pyet për Mevlanon, as për Feiztekun, as për Filonin, kra më pyet për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu ka lekt, më dërguar melek në varr më la pyet, kush është Zoti? Kën e ka adhuruati? Për kën ke jetu? Të dha ka çilmëja jota, që i bija Program jetë, tu, te, programi jete çka ke pashti? Me çfar sistemi ke jetu, me çfar ligj ke jetu? Programi jetes në cilin ka qen? Islami. A do të mëo programi jete Islamin. Edhe pyetja e tretë është: Kush është ky njeri që kemi dërguar te ju? Kënd e ka tregu Allahu xhele wala? Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. A do të çka diim na për Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem? Sa fjalë do të i diim Sa rastë nga jeta e ti i di, andaj të mirë me jetë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Un pastaj dietar të tjerë, e adhuruse të tjerë, e musliman të mirë të di, sa din për ta alhamdulillah është mirë, por jo para Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, jo para tij. Tumundova me që shikoj tëruar uh, uh, të jemi, të jemi e preokuar më atë që na bën dobi. Ta njohim Allahun, ta njohim fen ton, ta njohim Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Çu më thotë po më vlon, nuk din kush që më vlon. Kushu ky? Apo Psyllin Filoni Afisteku. Mevlana është titull. Siqë më thon Hoxha, ka dhënë pak për Hoxha, po Psyllin. Edh pas atij kurrë të pa për, për kët dikurse Mevlana, Xhélaludin Rumi. Dikush Mevlana, Abdul Kadir Xhélani, dikush Mevlana. Kush është ai? Abdul Kadir Xhélani ka çënjerin, deri i madh, dietar i madh, ka çënjerin, adhuroj si Allah të sugjel. Edhepse për te ka shpik shumë gjera që si ka thonë, si ka bo. Aji ka pësu njerëzë me konde rrugën e Muhammedi sallallahu a nësallam. Sa rrugën e këta, s'ki që me thonë shumë për ta. Të. të gjithë këta njerëzë, si kurse ka unë imam aliku, min kullin ju këthu, wa jurad, nga gjithë do kosh për njerëzve, diqka miret, e diqka braktisët dhe lihet. Illa sahi behad elqabrë, Për eqë ati që është në këtë varë, ka qenë medine, ka pasë për qëllim varën e Muhammedi sallallahu alesallam. A në të gjithë nga duhet e kemi përligim që me pasë shambull për para Muhammedi sallallahu alesallam dhe ajo që është të rëzmetun nga ajë, e sakë në përlipat adithit të Bukhari u muslimi, e Budavudit e të, të tjirë, me shiku. Kushe ka bukët dhëprim filoni? A ka bukshë Muhammedin sësëm so jo? A të rithemi këti, na nuk të pasojmë ty. Kushtë në kofështi? Këse kjo është feja jonë. Për këte ka drgua Allah Muhammedin s.a.s. Me pasu atë? Qfarë kuptim i konë? Shadet me thonë La ilaha illallah. Muhammedur Rasulullah. E pasu me pasu me vlanë, me filonë, me festekur. Qfarë kuptim i konë? <coughs> Din shadet a thonë La ilaha illallah. Me ulana Rasulullah. Së të u shtëtë? As filon e Rasulullah asë festeko Rasulullah, asë hoqë e Rasulullah, asë haqia Rasulullah, kur kur së në kësën kësën këtë Rasulullah, është një Rasulullah, është Muhammedun Rasulullah. A da të të ndjekim, a të të pasujim. E pas taj, djetarët, të devocmit, njerës të mirë, të gjithëta, po, i kemi shembul, i kemi mosëtër, i kemi hoqalar, i kemi mamlar, në kufit e Fesë që karë me të Muhammedi sallallahu alesallam. Kaqë? Me përkarë me një hadith dhe ka seruar se si kjo pun nuk ban. Nërsa ta e bojë një pun e kërë një gjithë këtë, hëtë vëlla filen me vlana ka po ondër, se i karë dikush me një liber, i ka thonë që që të liber të mërë edhe jepja u medit, po që fa libra mërë më ondra? Kuranët libra jonë, s'ka më ondra mo. As nuk, ka, as nuk ka, as nuk ka, as një njëri që mund me prunë liber tjetër që gudzojna me e zavënsu me Koranën. Koranë është baza jonë. Hadithi, hadithi, fjole Muhammedin s.a.s. A në këshu të këptin finë tonë. E pas taj, po, e kemi imam e Buhalifa r.a. E kemi imam Shafiqin r.a. E kemi imam Ahmed r.a. E kemi imam Aliku r.a. E kemi imam Aliku r.a. E kemi imam djetarët e mëdhajt e tjerët që në kam su që shme në ndjekë Muhammedin s.a.s. Por të gjithë të janë nën Muhammedin s Ai është mësimi, ai është udhëzimi, ai është drita, ai është që duhet ta ndjekim. Për ta kënaqur më pyet në edhe në varr edhe në mahshar, edhe ditën e takimit me Angel Leona, kënaqur më pyet për kë? Për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Është tortpë me ditë për dikalmatë për se për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Me ndëjuj dikalmatë për se Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. O menjëherë duhet të interesojmë për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Qase ky është zotriu i kejt me vlanave e i kejt imamve. Ai është prisi i gjithëve që për të kanë më pyet. Allahu dhe masmire. ë kemi një pyetje që të rinkuadrojm. ë nuk e dia kemi në lidhje apo jo. Po. Selam alejkum oth. Aleikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dhe sa mos ta bën pyetje kom volunder. Po. Dëm e dhe ku dëmë e bom mirë, bom të sadokë shumaj, po, po, po koni pa tërqetë në kuj po jetë të qka që si e ose, po bon mirë të qka pe koni tërqetë në kemë trupin. Po. E po du me ditë qka që bom shumë sadokë, dhe po lët të zvogtët, po du me ditë për qka edhe qysh. Po, e qa. Gjami, ma shumë të bom të sadokë gjami, po qatu po ka shumë tërqetë, ne. E po bom tëritje për qka që kje, po du me ditë alloj po, q Nukën no, no, mirë. Nukën mirë. Wallahi që rënqitja e trupit mund të shkaktohet nga shumë sebepe. Nga ndjeriri subhanallahu që po ndodh një rast edhe i rënqitje të trupit, për shkak se është prekës, është është emocional, është, do të thot, nga ndjer komuniteti pe të mirës ose shosë ndikimi i kësaj të mirë, në fare emocioni e përshkon se ka pasur si bëu mirë, e vjen rënqitja. Alhambra janë shonë kohë të kështuse, nuk ka diçka me pasoja është për mentale, më nëjë që mund tjetë në një, një reflektim emotiv, po më nëjë lidhe me një të mirë që ka bu ma shumë se në një që ka tjetër. Nukonë në më ushqetsu. E në që në kodit që ka ma të i përse kash, atë është mirë që e më në shkru me të rëgu konkretisht si përëtën këtë rëqethme, sa so pës gjatë, a ka pasoj atyra, a ka ndikime atyra, e që pas taj me pas më nësi me dhonë, ndonjë në dhoni, përgjit e tëra. Më veç më rënqethme, më veç që nuk ka dhe që ka shesu se, elhamduna që Allah përja mundësën me bo mirë, Allah i ashtofë mirësit ati dhe të gjithë atyre bë mirë dhe që boj mirë, dhe Allah o i ashtofë bë mirë sa që boj mirë. Kë është hajrimat, përja mundësu Allah me bo mir. E, TVB kta të, të vejavë yatimeve njerëve me me me me nevojat e ndrushma me u bomir vallahi kjo është hajmad kjo është hajmad nëse rënqi ti thash është një ngadja një, një të parshkoni në emocione në ndjenjë që nuk e ken kontroll të fortë nuk e ke kontroll të fortë do nuk më ne që mund a do nuk mendoj se duhet më qendrimi i shqetësim serioz dini me këtë çështje por çuse ka tjera implikime ka tjera probleme të caktuara tëra tëra për çdo situatë dhe ka përgjithë të caktuar Allah dhe m'basmirë. Orna. Selamun aleykum xoj. Aleikum salam wa rahmetullah. Xoj, dhe shana politike. Orna. Xoj, ash mamir nën fushën toj, fjalëzu atë fundëzu. Po inshallah japim përgjigje. Inshallah. Uh, surën është mirë me emësu. Qyrës dhe që e ki ma letë, që është ka ma mirë. Por në qovë se ke mundësi me emësu, duke ledzu, atërë kjo është ma mirë se me e ndëgju. Përshkak se duke ledzu, adhuran, Allahun Gjallahu Ala, me ledzim në Kurant, edhe me sy, edhe me vesh, edhe me guj. Nga se këto, do tëtë, e ledzon, e she, edhe ndëgjan. Ndërsa, kërë mësën, duke e ndëgjuar, atërë, jie duke e adhuruar Allah xhenleula vetem me mshqisën e dëgjimit. Edhe pse kjo në rregull, shumë mirë është. Mirë po me lezu duke lezuar, me msu duke lezuar është më e mirë në aspekt ta adhurimi fillimisht. Por edhe në tet është më e fuqishme, ngasë duke dëgjuar nuk e din a tha për shembull d a tha dh a tha z se ki mund të shkosh gabimisht. Do të korrekje para vetet dhe e lexon, kjo është më e pjekur, kjo është më e fuqishme dhe më e sigurt se e ke msu drejt. Andaj, ma mirë është duke lezuar, se duke dëgjuar. Mirë pa, nuk prishpun me bashku mes të dyjeve. Njere e mësën duke dëgjuar, apo njere kështë, pas te e farson duke lezuar, apo e kunder ta. Dhe, këto dy metodat besoj që, insha Allah, të krymë pun, që me mësu hefzë. Më rëndësirë është me mësu. Më rëndësirë me mësu, mësë me lonë hefzën e Korani dhe nëhamdulillah, që do të të të moshë ke fillu me mësu nga Kor Allahu darë sukses ty dhe gjithë mive tjerë që përpjekin me mësun nga Korani, Allahu në e bëf mit hafuzlar nga ta që e dinë Korani përmendërsh, por që kjo zënje përmendësh e Koranit reflektohet në moralin, në sielin dhe në praktikin e tyre në përgjithsit. Uh, Ur në? Salamu alaikum. Aleykumus salamu alaikum. Dhe shumë alaikum, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t pastoj po no. të them atë që kam, 2 3, gjithmonë po ndërroj. Po shaham bën vonë. Në vajë. Në nuk po dështoj lidhja si duket. Nuk e dia kemi të tre telefonat si duket. Do të thonë nëse në Kuador Po, yeah. jo, ja, kemi pengese në inkodrim në këse telefonate. Ajo që arritë me kuptuasht, dhe më thonë, uh, gjëtë në mazë ka pengese, po nuk po e di përshar pengese a bëjtë fjallë, anë e për dirësa nuk po të mundësi që të arrim, të kuptuim të tërës i shpyqen, nuk po dëshiroj që uh, të futëm në, në përgjigje. Dhe ashtu ashtu kemi aranë në fund të emisioni shikuat në ruar, uh, nuk e di regjia në qoftë se... Ka ndë një telefonat tjetër duke prit e inkuadruen. Urna. Salamu alim. Aleykum salamu s'ullah. Urna u la urna. Urna u la njerë. <tër> uh, Dreshtan bitin, Livje, me uh, gjakë dhonsit për gratë. Me dhonsit gjakë gratë? A është të lejusht <tër> me... <tër> Po, po, e qartë, e qartë. Ti me i dhonë gjak rusë tonë? E qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Po. Se si duke telefonata bët nga telefonen mobil, e kondërë pëngjes në rjetë. Së qoftë, aje që e rritë e me kuptu, është a lejo e të burri me i dhonë gjak grua se ti. Efetë arishtë nuk kondërë një pëngjes, dë të të të qoftësi gruja është në gjendje, të cilë shëndetsore që ka nevoj për gjak, nuk prishpun që burë i saj me dhonë gjak, fetaresht. Por a ka pengjesa në aspektin medicinale po jo, kjo është qështë tjetër. Të të Se nga një nërmaresht edhe mund të shfaqen pengjesa dhe komplikime, zakonisht do të tëtë të kur burë dhe grueja, kanë grupë të saktuar dhe gjakot, aja mund të shfaqet pastaj në probleme gjerë shtazanit të këmiju e kështë më radhë, ndaj do të tëtë të në aspektin fetar nuk ka pengjesa, por është në kopengjes aspekti në aspektin mjedisnal. Nëse në shohim në aspektin mjedisnal, Kopengjesa do shkaktojë dëme, atë për shkak të dëmëve që shkaktohet edhe fotalesh ndalohet. Andaj vlerësimi mbetet uh, mjeguvë çka vlersojnë, nëse nuk ka pengjes, nuk prish punë. Inkuadrimi me tretton e fundit për sonte. Hosh, mënfi, e të personit. Hoje a common fee bonuses gjënim, çka anivit i blisë nëse nën anë sosërimën melaset, ndërkohë ankor ajo e, e, e, e urdhëroi me nocës në një serje probë bimë na lejo. Është çort, çao. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Iblisi nuk ka qenë iblis në atë kohë. Ka qenë krijesë e Allahut, gjin. Apo ka qenë adhuruesi Allahut mënduar. Ande Allah ja ka mërcëruar e ka dërguar që, që, që të jetë në shoqërinë me llojkeve. Apo që ai të mëson gamolëkët adhurimin ti të afro Allahut azhgal që të bëhet pres i loytë ti të gjendve për të mirë. Por ai fatkeqësisht e keqpërdori këtë afërsi dhe e keqpërdori këtë mundsi dhe u rebelua, u tregu më ndjoma dhe Allah xhallahu refuzoi nga, e refuzoi nga mëshira e tij dhe e mallkoi deri ditën e gjykimit. Atë dhe të gjithë pasuesit e tij që ndjekën deri në ditën e fundit të kësaj bote. Tha sikur she e paralajmëruar, shikuar, kjo ishte telefonata e fundit për sonte. Kjo ishte ajo që patë mundsi të japë përgjigje në atë që ju para shtruat nga pyetja. Do sallonë manduar që uh, ti ja kemi qelluar naçi mi përgjigjur e aty ku gaboim, e vëndonis ka pa zë të gabojmë. Allahu xhallahu na i falë mëkatet neve dhe juve dhe na mëson se gjithmonë të flasim të vërtetën dhe të ndjekim të vërtetën dhe Allahu na ruaj nga çdo e pavërtetë dhe e kot, qoftë themi apo qoftë veprojmë. Deri takimi tonë, zoti ju rruaj. Selamulejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.